Більше вони не зустрічалися? Ну, воруши мізгами, поки живий. Короб наморщив лоба і пригадав. Раз хоч здимів із палати, він же було подумав, що геть змився, кинувся шукати, всі закутки у відділенні перевірив, навіть в жіночий туалет вламався, а потім підійшов до вікна і побачив несподівану унизу їх голубків. Стояла солодка парочка, про щось шепталися чи що, Дівуля видно, як завжди хихотіла, а віхоть перед нею заливався, аж руками розмахував. «Ти чув, про що вони там ляпали?» – спитав Морс. «Свідки, я ж був за вікном, на четвертому поверсі». «Ідіот!» – визвірився Геннадій. «Як ту санітарку звуть?» «Та хрін її знає!» Короб закліпав очима, бо побачив, що шеф не на жарт розлючений. Короб з вітаном були негайно відправлені до лікарні. Через півгодини вони знали ім'я, прізвище та адресу санітарки. Ще через півгодини знали від тої самої, вона якраз не чергувала, адресу її племінниці, таки Ольги, Ольки, як сказала санітарка, котра справді навідалась на роботу до тітоньки та там і злигалася з віхотем. Олька торгувала на ринку. Витягнута зі свого паршивого лотка під тентом, де вона продавала якесь шмаття. Посаджена в машину, вона майже миттєво призналась, що так, слави кунеї, вона його відвезла на дачу. Віхоті зіли тепленького, дирихнув серед білого дня, певний либунь, що ніхто його не вичислить і на дачу за 20 кілометрів від міста не добереться. Нагадував сонного зайця, зненацька застуканого мисливцями. Геннадій навіть посміхнувся, спостерігаючи, як Віхот метається по маленькій кімнатці з двома віконцями, біля яких стояли він, Морс, від якого ще ніхто не втіки не сховався, і його вірні охоронці. Віхот і його дівуля були вивезені до найближчого лісу. Спершу допитали її. Племінниця санітарки відразу сказала, що може поклястися найдорожчим, що каже правду. Так, про пожежу Славик її розповідав. Але він сам здивований і не може дотягнути, чого вона сталася. Геннадій дивився у її світло карі очі і знав. Віхотова коханка каже правду. Тому звелів її відпустити, попередивши, звісно, щоб ні пари з уст. Інакше розмова буде таки іншою. Висаджена на краю лісу, вона побігла, не озирнувшись. Не спитала навіть, що ж буде з її коханим Славиком. Геннадій знав, що віхотя допитувати даремно, і все ж його допитали. Пригрозили нову шкіру здерти, яка ще не зовсім прижилась, і таки почали здирати. Короб вийняв запальничку. Над галявиною понісся запах горілого м'яса. Віхоть кричав і матюкався. Так страшно, що, здавалось, луна йде на десятки кілометрів довкола, але твердив, що йому сказати нічого, що нікого на подвір'я не впускав. Чи він дурень, щоб не знати, чим це йому може загрожувати? Та якби він продався, то хіба би чекав, змився б відразу, як горіти почало. А він же поліз всередину, загасити намагався, речі виносити, того й попікся. Коли вже геть знесилів, Віхоть поглянув на своїх мучителів і сказав тихо, «Я знаю, що мені не жити». «Якщо у вас зуста крапля совісті, я вас попрошу убити тебе ще встигнемо», – хрипко засміявся Кріт. «Залиште мене самого з шефу», – попроси Віхоть. Морс махнув рукою, і вони, звісно, відразу відійшли. Кріт, Вітан, Корот, Робик і Льончик. Віхоть стояв на колінах, як його перед тим поставили, і дивився на Геннадія злоби зболеним поглядом. У його очах не було ані ненависті, ані розпачу. Так, сама порожнеча і пререченість. Чи ще щось здобути бозна, з нас, якої безодні. І схоже з поглядом битцьової коханки. Я служив тобі вірою і правдою, нарешті сказав Віхоть. А тепер? Тепер попрошу, не думай, що розжалобити хочу. У мене є на рахунку трохи грошей. Не думай, не і удень гроші. Із зарплатні, що ти платив, потроху відкладав. Ну, ще сам данину з деяких чмурів часом збирав.